E, gure helburua orden izango da ba, e, Gabonak historikoak egitea eta aldiberian ba, e, komertzioa eta ostaralitza sustatzea, ez? Horregatik e, pre, aurkeztu egin genun kanpaina, Gamaritako kanpaina potente hori eta hontan e, egin duguna da aurkeztu beste bonu kanpaina e, e, bonu kanpaina, ez? Eh bai, laugarren edizioa da, errepikatuko egingo dugu zen e, beste dizuetan oso ondo jonda eta bueno, e, dugu bai irundarrek eta bai komertzioak eta australaritzak eskatu eskatu egiten dute, ez? Horregatik ba erabaki dugu e, modu extraordinario baten egitea berriz, ez? Ez dakit aurrekoan iru edizioetan, ba, egia daba lehen da, asieran ez ezaguna zela, baina pixkanaka-pixkanaka jendea lotu da, bai. ez dakit lehen datu bat eman duzu. Horain artean zenbat irundarreke aprobetsatu duten, e, bono, mm. ba, eroske eta bono hau. Bai hori da, e, gu izan ginen eta esan berra dago izan ginen da pioneroak e, bono kanpaina honetan lehenengo edizioen genuen IAS e, e, Udan. E, ezuk esan duzun bezala ba, kostatzen da eta pizkanaka pizkanaka gero eta komertzio eta australitza gehiago gehitu egin dira eta gero eta publiko gehiago ari da erosten. Ez? Gaur, garrogun arte izan dira sortzi mila irundar e, zeintzuk e, erosia egin dute eta berrun, e, baino gehiago, baino komertzio eta australitza gehiago. ez. Gainera, ja, e, irekita dago denbora e, a, e, apuntatzeko, o sea, bai komertziak eta bai ostalaritza eta 24 ordutan eh 100 100 baino gehiago eh apuntatu hein dira, eh? Hori rekord izan da eta guk dugu ba, hori, piskanaka piskanaka eh ezatu du e, un e, oso garrantzitsua da eta nik uste dut ba, gero eta jende gehiago ari dela sumatzen e, ondo eh arrakastatutua delako, ez? E, beraz, Gabonen aurreko kanpaina izango da e, Azaroan, aprobetxatzeko Bonoak, eh, aipatu dut izagun EPE-ak, izan ere horrendik ere Komertioek izen emateko EPE-a hurriaren hogeita bederatzi arte dute Ondoren, eh, irundarrek nori zalko dute eh, Bonoilek erabili, eta nola ez dakite zintzu diren balditzen? Bai, e, guk erabiko ditugu Bonoak e, azaroak e, lau au, lau lau lau Eta mekanismoa e, bera izango da, ere oso erosoa da, esaten digute batez ere bezeroei, oso, oso erosoa da bera hientzako. Eta e, beti bezala izango da, ama 5.000 bonoak izango dira, guztira, eta e, irrundarentzat txat e, dago zuzenduta, e, amasei urte baino gehiago izan behar ditugu, bakoitzak amar bonoak e, izango ditu, edo erabila ditzake, eta e, komertzio bakoitzan e, bi e, bono era, e, erabila ditzakegu. Komertzioetan, E, hogei eta hamar euro erosten badituzu hamar euro dira doain edo e, udalaren kabuz eta oztalaritzen hogei euro eta hamar euro dira e, doainik. Amagos mila bono, hamar euro, egun da berrogei eta euro dira irungu dalak e, kampaina honetan bideratzen bituena, laugarrena da, e, esan bezakegu, bueno, diruko puru Garrantzitsu bat e, bideratu duela udalak dagoeneko eta horrek horrekero ma, ikusten dugu e, dirukopurarea handiagoa mobilizate mobilizatu duela ez? Hori da zen e, bueno, guztira e, zehun berrogeita mar mila euro e, dira e, ba, ditu, oza, bideratu ditugunak kanpaina hauetan bono kanpaina hauetan baino zuk esan duzun bezala mugimenduan jartzen da diru gehiago ez eta hori da helburu agendendea ba, erostea Eh, eskusa bat izatea, eh, zu juten zera ez dakin ora behar duzu zerbait eta kampainaren eh, eskusa ba, gero juten zera beste den da batera eta ez ero duzu naiz eta, bueno, hakez izan batzutan, eh bainoan jasaude irungo kaleetan eta irungo komertzioan, hori da eh, elburua eta ere bai, komertxeak esaten diguna, eh, hor duna hori da hori da, hori da bai. Haur ja, dut, gogan adatuko dugu bainera, beno, azken hamarkadan egia daba komertzioak ez irunen, Orokorki, bueno, online eta bestelako e, sistemen ondorioz ere, ez bueno, dituela bere gara iriko berenak pasatzen ari, pandemiaren ondorioak ere gordira, ezentu honetan haipatu duzu ez, ba, komertzio edo merkataritza maila oso atua eta oso aktibo ari zaretela, ez, lanean e, komertzianteekin gogozari gogoza direla. Bai, ni oso oso harronago, egia da egoera ez dela, ez dela erraza, ez irunen, ez esan duzun bezala egoera orokorra da, bainion, e, esan behar dugu oso harro egon ber garela irungo e, komertzioetaz batez ere ba hori eh komertzio mailan ari garen e, lana egiten oso dinamiko eta aktibo diren e, komertzioak daude lan asko egiten ari, ari dute eta hori ere esan ber dugu eta jo lagundu behar dugu ez batzuetan esaten dugu josepena ez daki, zer komertzioi itzi du baina gure eskuan dago ordun e, oso importantea da bai komertzioak eskaintza ona izatea baina gu ere e, erantzun behar dugu ez Bertan erosi, zori, argi eta garbi. E, esan bezala, kampaina huberaz, ba, zaroan martxan, e, ondoren etorriko da, balena ipatu dugun, gabonetako kanpaina, abenduaren irutik aurrera ipatu duzu ez? Bai, e, egun horretan e, izotzpista irekiko dugu, ari gara prestatzen ere ekitali polita, urparriak arte. orain ari garena da ba, e, kaleko e, dinamismoa e, prestatzen, eta horretarako ari gara E, ba, elkartzen bai, e, e, kulturako e, elkartekin, bai auzo elkartekin eta bueno, eguk uste dugu denon artean egiten badugu e, lan horri, ba, obete izango dela. hori, gero gerokoak, gero, gero, gabonak, momentuz, ba, komertzio kanpaina honekin, eh, bueno, erosketa bonoen kanpainarekin geratzen gara Junkalmi eskel. Zuei.